Basme în limba română Bătrânul morocănos Odată ca niciodată, în orașul Mouarc, trăia un bătrân pe nume Domnul Rei și, spre deosebire de numele lui, nu era nicio rază de soare în comportamentul lui. Se plângea de cele mai mici lucruri și dădea vina pe toată lumea din jurul lui, mai puțin pe el însuși, pentru toate relele care se întâmplau în viața lui. Într-o zi în timp ce ieșa din casă pentru a face o plimbare în parc, a auzit-o pe vecina lui, bătrâna doamnă Kyle, țipând și strigând la câinele ei De ce nu mă lași să-mi fac treaba? Lasă-mă să fac curat în casă! Vrei să te oprești, bătrână? Mereu țip și strigi! Nici nu pot dormi noaptea cu dărăboiul ăsta constant! Furios, domnul rei s-a dus la plimbare în parc Când a ajuns în parc, s-a dus la banca lui preferată și și-a scos ziarul Bombănind și mormăind, a deschis ziarul În sfârșit, pot să stau în liniște Când a început să citească ziarul, a auzit pe cineva adresându-se. Mă scuzați? Lăsând ziarul jos, a văzut un băiețel care stătea în fața lui Numele lui era Tim Da. Scuzați-mă, domnule, ați fi amabil să cumpărați niște biscuiți de la mine? Ascultă aici, băiete! Am deja o zi foarte proastă! Te rog, nu o face și mai proastă! Domnule, doar o cutie! Vă rog! Dar eu nici măcar nu vreau un biscuit! Plecă de aici! Micuțul Tim a fugit! Domnul rei s-a ridicat de pe bancă și s-a dus spre fântână. De ce nu există mai mulți oameni ca mine? De ce toți trebuie să fie atât de... Atât de enervanți! Chiar atunci, din spatele fântânii, a apărut un tânăr îmbrăcat în alb, care s-a dus spre domnul rei. De ce nu pot avea un moment doar pentru mine? De ce se întâmplă asta? Calmați-vă, domnule rei! Sunt aici să vă ajut! Cine? Cine ești tu? Cei de unde știi cum mă cheamă? Sunt Îngerul Conștientizării Puteți să-mi spuneți Angie? Îngerul cui? Ești de la compania de teatru din cartier? de din ochii mei! Bărbatul chiar era un înger Și ca să o dovedească, a pocnit din degete Și de nicăieri a apărut o pereche de frumoase cizme argintii Domnul rei a fost uluit Cum? voi de mine! Chiar ești un înger! Într-adevăr! Și așa cum am spus, sunt aici să vă ajut. Și cum anume? Luați cizmele astea. Ori de câte ori sunteți furios pe cineva și ați fi vrut să se poarte mai înțelept, purtați-le. Cizmele vă vor duce exact în clipa aceea în viața persoanei respective și vă vor pune în același loc. Dacă acționați mai înțelept, veți fi răsplătit cu aur, argint și diamante. Cu alte cuvinte... Cizmele vă vor pune în pielea altei persoane Ideea de aur, argint și diamante îl tenta, așa că a acceptat pe loc Dar nu uitați, dacă într-un moment vă dați seama că ați judecat greșit, cizmele vă vor aduce înapoi la dumneavoastră Eu să judec greșit? Nici vorbă! Foarte bine! Spunând asta, îngerul a dispărut Domnul rei a luat cizmele și s-a dus acasă. A doua zi când s-a trezit, a auzit țipetele vecinei sale, doamna Kyle. De ce nu mă lași să-mi fac treaba? Ah, oh, pentru numele îngerilor! Lasă-mă să fac curat în casă! Auzind-o țipând, domnul rei s-a înfuriat foarte tare și și-a adus aminte de perechea de cizme argintii. Le-a pus imediat în picioare și când a legat ultimul șiret, s-a trezit în casa doamnei Kyle Wow! Treaba asta chiar funcționează! Exact atunci, câinele a început să se joace cu el Jos de pe mine! Uh! Eliberându-se de câine, s-a dus direct la bucătărie Oh! Uh, ce foame îmi e! Ia să vedem ce are bătrână aici! A găsit o cutie de fasole Uh! fasole! Ce bun! Hai să o gătesc acum! În timp ce turna fasolea într-un bol, a simțit câinele care îi trăgea rochia Ce, ce este? Lasă-mă în pace! Dar câinele nu voia să asculte Se ținea de rochie și deodată tot bolul de fasole a alunecat din mâna femeii și a căzut pe jos Asta l-a enervat teribil și a strigat tare de ce nu mă lași să fac de mâncare? Pentru numele îngerilor, lasă-mă să gătesc ceva! Mă usuc de foame! Și chiar în momentul acela, domnul rei și-a auzit propria voce care venea din casa vecină. Vrei să te oprești, pătrână? Mereu țip și strigi! Nici măcar nu poți să dormi cu tărăboiul ăsta constant! A căscat ochii dându-și seama de situație și într-o clipă... Domnul Rei era înapoi la el acasă. O lacrimă îi se rostogoli pe obraz. A șters o imediat. Nu, nu, nu se poate să mă înșel! Îngerul ăla m-a păcălit! Spunând asta, a ieșit din casă, fără să-și dea seama că i-au rămas în picioare cizmele argintii. După ce a ajuns în parc, s-a așezat în locul lui obișnuit și și-a deschis ziarul, când a auzit vocea micuțului Tim din nou. Scuzați-mă, domnule, vă rog, cumpărați o cutie de biscuiți azi, vă rog Nu vreau! Într-o fracțiune de secundă, domnul Rei a devenit Tim Trezește-te, Tim! A deschis ochii și a văzut o femeie care era foarte palidă Du-te și vinde biscuiții <coughs> Nici azi n-am să pot merge eu N-a spus nimic doar a stat întins în pat și o privea Grăbește-te și te rog Vinde sui biscuiți cât să putem plăti Chiria astăzi Altfel nu vom avea Unde să stăm? Auzind asta, lacrimile au început să-i curgă Dându-și seama că s-a înșelat din nou Într-o secundă era înapoi în parc Stând pe bancă, fața îi tremura în timp ce lacrimile îi curgeau pe obraj A ridicat privirea și l-a văzut pe micuțul Tim îndepărtându-se cu capul plecat S-a ridicat și a fugit după el Hei, micuțule! Așteaptă! Când Tim s-a întors, domnul rei s-a dus la el și așezându-se lângă el, l-a îmbrățișat Îmi pare foarte rău, micuțule! Nu-i nimic, nu vă plac biscuiții Oh, ai, Iurea, atori biscuiții! Dăm tot ce ai și îți voi plăti pentru toți biscuiții pe care poți să-i faci toată luna! Poftim! Ia toți banii și adu-mi și mâine biscuiți!" Încântat, micuțul Tim l-a pupat pe obraz și a dat toți biscuiții pe care-i avea. Chiar în acea zi, domnul Rei s-a dus la casa doamnei Kyle și i-a dat toți biscuiții. Oh, dar de ce ai făcut asta?" Uh, păi, să zicem doar că nu am fost un vecin prea bun și ăsta e felul meu de a-mi cere iertare Ești prea bun, rei Oh, e doar începutul Și astfel, domnul rei s-a transformat dintr-un om foarte supărat într-un om foarte generos N-a mai strigat niciodată la nimeni El și Tim au devenit cei mai buni prieteni cât despre perechea de cizme, ei bine, le-a ținut în camera de zi să îi aducă aminte de faptul că e foarte important să fim empatici și că înainte de a-i judeca pe alții, mereu ar trebui să ne punem în locul lor.